السلام عليكم ورحمة وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أمامنا ميدله فلا مدل له وميدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وخرى الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبعد إخواني في الدنازنا الله وإياكم الحمد لله kita bertemu kembali dalam pengajian kita, pembahasan kitab Lumatul Itiqad Al-Hadi ila Sabilil Rashad Kumpulan dari pokok-pokok akidah yang menunjuki kita kepada jalan yang lurus yang ditulis oleh Sheikh Muwafaquddin ibnu Ibn al Maqdisi rahimahullah ta'ala dan kita bersama dengan syarah dari kitab tersebut Karya dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Rahimahullah ta'ala rahmatan wasiat ah. Pembahasan kita dalam pertemuan terdahulu Adalah pada poin yang ke-14 Yang disebutkan dari poin-poin Dari kitab Lumatul Itiqad Oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin yaitu apa yang berkaitan dengan kaedah dalam permasalahan dalil-dalil dari keterangan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan sifat Allah Subhanahu wa Dimana ditekaskan oleh Imam Ibn Qudamah bahwa apa yang datang dari hadis-hadis Nabi yang sahih sanadnya, adil perawi-perawinya maka kita beriman kepada keterangan-keterangan tersebut dan tidak menolaknya tidak mengingkari dan mendustakannya dan tidak pula mentakwilkan mentahrifkan memalingkan maknanya dari makna yang zahir namun tidak juga kita kemudian menyerupakan Allah dalam sifat tersebut dengan sifat makhluk tidak pula kita samakan Allah dalam sifat tersebut dengan sifat dari ciptaannya karena sesungguhnya Allah telah berfirman laisa kamits li shay'un wa huwa as kemudian perkara yang diingatkan oleh penulis pula apa yang berkaitan dengan pengingkaran terhadap menggambarkankan sifat Allah Subhanahu wa taala apa yang datang dari keterangan hadis dari sifat Allah, setelah kita imani, kita benarkan, dan tidak boleh kita mistahkan, kita takwil, Tidak pula kemudian kita serupakan sifat itu dengan sifat makhluk. Perkara yang lain adalah bahawa kita tidak boleh memkhayalkan, membagaimanakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ya? Karena hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah di antara perkara yang tidak diwajibkan Allah bagi kita untuk memikirkannya. Perkara sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ada yang wajib kita imani adalah asar al-mutarattibah, hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita tidak bisa membagaimanakkan ya pendengaran dan penglihatan Allah tersebut. Namun kita mengetahui dan mengimani akan adanya pendengaran dan penglihatan itu dan asarnya, hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Hingga Allah menyebutkan kepada nabi-Nya Musa alaihissalam dan Harun ya Izhaba berjilah kalian berdua kepada Fir'aun ya, fa inhu tugha, fakula lahoh, qaulan layna dan ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lembut, La'allahu alloh yatazkaru ayykhya, mungkin ia mengingat atau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketika Nabiullah Harun Nabiullah Musa Alaihissalam mengkhawatirkan apa yang mungkin Didatangkan oleh Fir'aun dari ancaman dan bahaya. Maka Allah menegaskan. Innani ma'akuma asma'u wa'ara. Sesungguhnya aku bersama kalian. Aku mendengar kata Allah. Dan aku melihat. Di sini ada bentuk pendengaran dan penglihatan. Sesungguhnya Allah juga melihat dan mendengar Fir'aun. Kan begitu ya. Tetapi disebutkan pendengaran Allah dan penglihatannya kepada Nabi Musa A.S. Seperti dikelakan dalam ayat tersebut, untuk mengingatkan akan pendengaran dan penglihatan yang khusus, yaitu bahwa Allah akan membantu, melindungi, menjaga dan membela wali-walinya, para Nabi dan Rasulnya, sehingga Nabiullah Musa tidak perlu khawatir akan apa yang dikhawatirkan dari Fir'aun, karena Allah mendengar semua ucapan dan perkataan dari Nabiullah Musa alaihissalam serta menjaga dan melindunginya. Jadi simaan khusuh, ya pendengaran yang khusus. Seperti yang telah kita sebutkan dalam pembahasan uh, bangkit dari ruku ya kan? Tadi malam kalau tidak salah. Ucapan sami Allahuliman Hamidah, Allah Maha Mendengar siapa yang memujinya. Sesungguhnya Allah juga mendengar siapa yang mencelanya, ya kan? Ya tetapi yang kita maksud adalah pendengaran yang melazimkan ijabah melazimkan ijabah bahawa dengan pendengaran itu kita berharap Allah mengabulkan permintaan kita maka ketika kita berdiri tegak kita pun mengatakan Rabbana Walakalham Wahai Rabb kami, sesungguhnya hanyalah bagimu segala puji, pujian Ya. tapi maka pendengaran dan penglihatan ini ada asar dan hukum yang berkaitan dengannya dan kita tidak diperintahkan untuk kemudian merekayasa atau menggambarkan ya, dengan gambaran-gambaran, mengkhayalkan apa yang ada dari sifat Allah Subhanahu wa karena Allah berfirman wala yuhituna bihi ilma dan tidaklah mereka mampu menguasai dan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa dengan ilmu mereka ya dalam Surah Taah ayat 110. Ada pertanyaan yang kemarin kita sampaikan, mungkin sudah dapatkan ya, bahwa Allah swt menafikan dari dirinya keserupaan dengan makhluknya, dan itu tidak hanya dalam Surah Surah ayat 11, Laisa Kamislihi Shayunwah Wasamiul Basim, tapi juga dalam tiga ayat yang lain, ya, dalam tiga ayat yang lain. Sudah dapatkan kira-kira teernya? -kira? ya al ikhlas wa lam yakul ahad bahwa Allah tidak ada suatu apapun yang kufuwan kufuwan ay yukafihi yang semisal yang sebanding sekufu kalau dalam kitab nikah ada pembahasan tentang sekufu ya kan ya wanita mencari yang sekufu dengannya dari laki-laki laki-laki Ya, dan kufu atau sekufu yang warid yang dia sah dalam pernikahan sesungguhnya adalah sekufu dalam hal diniah dalam perkara aga, agama, kan begitu ya? Ya. Adapun yang lainnya ada khilaf diantara para fokoh tentang dijadikan sebagai patokan atau dasar atau tidak, ya sekufu dalam harta dan lain sebagainya. Tapi yang sepakat adalah tentang masalah secukup dalam agama. Jadi kufu artinya yang semisal, yang seban, sebanding, ya? Maka Allah menyebutkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yuled, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian apa lagi? Surah Maryam ayat ke 65. Iya. Hal ta'lamu ta lahu Samiyan. Apakah kalian mengenal bagi Allah samia? ay yusami yumathiluhu yang semisal dengannya ya maka dia istifham ingkari bentuk pengingkaran bentuk pertanyaan yang intinya pengingkaran tidak ada satu pun yang sebanding yang serupa yang semisal dengan Allah yang terakhir ya an-nahl kurang tepat apa kurang an-nahl ama apa yang yantu ama la yantiq ama ama ah bukan yang ada adalah surah al-baqarah ya awal surah al-baqarah fala taj'alu lillahi andada andad jamak dari nid niddun artinya tandingan nid ya jadi empat ayat dalam al-quran Allah menafikan dari makhluknya keserupaan dengan Allah Subhanahu wa taala min jamiil wujuh. Dan faedah yang penting perhatikan faedah yang penting. Pertama surah Al-Baqarah. Ala taj'alu lillahi anda anda ada pada awal ayat dan ayat sebelumnya yang ditetapkan adalah sifat rububiyah Allah. Ya ayyuhannasu'budu rabbakum allazi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'alakum anfasara wa as-samaa' binaa' wa anzalna minas-samaa' maa fa akhrajna bihi minan-n samaawati rizqan fa la taj'aluu perintah untuk beribadah kepada Allah yang telah menciptakan ya, bumi menurunkan dari dari Langit hujan, ya. Fa'akhirah jadi minah tamlat teruskanlah, maka Allah mengeluarkan dari bumi tersebut dengan turunnya hujan, ya, dari beraneka rakan buah-buahan, maka janganlah sifat rubuh, rububiyah, maka jangan dengan ketentuan rububiyah Allah yang mahyang luas, maka janganlah kalian kemudian mengangkat tandingan bagi Allah, kalian mempersusukukan Allah penyebutan fala taj'alu lillahi andada. penafian keserupaan adanya makhluk yang serupa dengan dengan Allah setelah penyebutan tentang sifat rububi rubbiya jelas ya baik adapun surah al-ikhlas walam yakul lahu kufuwan ahad datang setelah penegasan sifat uluhiyah Allah subhanahu wa taala qul huwallahu ahad Allah Samaat, belum yulat. Ya? Sifat Allah, dan ingatkan bahawa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Taib. Adapun Surah Shura ayat 11 dengan asma dan sifat, maka disebutkan Laikamisli Shayun, Wahuas Samiul Basir. Maka ditutup dengan penetapan nama Allah dan sifatnya. Yaitu as-sami' dan al-basir. Setelah penafian keserupaan Allah dengan makhluknya. Jelas ya? Jadi rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Disebutkan ketiganya. Dan dalam ketiga perkara itu tidak ada satupun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan, ditunggalkannya Allah. Tauhidullah. Ya, ifraduhu. Fih. Rububiyyatih, wa uluhiyatih, wa sifatih. Bawa Allah itu tunggal dalam sifat rububiyahnya, dalam sifat uluhiyahnya, dan dalam nama dan sifatnya. Kemudian disimpulkan dalam surah Maryam. Perhatikan surah Maryam. Perhatikan surah Maryam dari ya, ayat 65. Hal taklamulahu samia. Baca awal ayatnya. Bagaimana awal ayatnya? Rabbus samawati wa ad wa ma bainahuma fa'budhu fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu dikumpulkan ketiganya kata Syekh Muhammad Amin bin al-Mutharah Sanqiti taala bahwa dalam ayat yang ringkas ini surah Maryam 65 dikumpulkan tiga bentuk dari tauhid tauhid. Rabbus samawati wal ardhi wa ma Sifat apa ini? Rububiyah, pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'buduhu, maka sembahlah dia. Tauhid apa? Uluhiyah, wastabir li'ibadati dan bersabar dalam menyembahnya. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kalian mengetahui ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu Asma dan sifat. Ya. Sebenarnya dia lebih umum dari sekitar asma dan sifat juga, ya. Karena telah kita sebutkan, sebutkan Robbus Samawat, kemudian disebutkan tentang Fa'budhu perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bahwa Robbus Samawat itu adalah diantara nama Allah Subhanahu Wa Taala. Telah kita singgung dulu bahwa nama Allah itu kata para ulama dibagi dalam beberapa bentuk ada yang dia al-asma al-mufrada nama yang tunggal seperti al-hayyu nama yang tunggal al-alim al-hakum nama yang tunggal yang kedua al-asma al-mudhafah nama yang dia bergandengan seperti rabbul al alamin rabbus samawati wal ard ya maka dia bergandengan fatirus samawati wal wal arq pencipta langit dan bumi itu nama yang bergandengan ada idhofahnya bukan tunggal yang ketiga asmaul muzdawija nama yang saling berpasangan nama yang saling berpasangan seperti muhyi mumit yang menghidupkan dan yang mematikan al khafidur rafi yang merendahkan dan yang mengang mengangkat mani' dan Mokti, ya, yang menghalangi dan memberi, memberikan. Dia berpasang, ya, yang menampakkan keindangannya dengan pasangannya, ya, taib. Maka itu diantara nama Allah. Maka Robbushamawati wal art juga penyebutan tentang nama, eh tentang sifat dan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalimat yang ada pada akhir ayat tersebut, hal ta'lamu lahushaminya, apakah engkau mengetahui bagi Allah ada yang sebanding dengannya? jauh tidak ada sama sekali dalam tiga perkara yang disebutkan dalam rububiyah, dalam uluhiyah dan dalam asma dan sifat subhanallah. Ya. Kita lihat betul-betul dia kalam ilahi, ya. Topiknya sama menafikan keserupaan Allah dengan makhluknya. Tetapi kemudian spesialisasi setiap ayat itu ternyata berbe berbeda isyarat yang ditunjukkannya berbe berbeda Taib. maka selanjutnya setelah kita membahas perkara ini kita masuk pada pembahasan kita hari ini tentang sifat ke 13 dari 18 sifat yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah 18 sifat sebagai contoh bukan pembatasan telah diingatkan ber berkali-kali bahwa sifat Allah itu tidak terba terbatas yang semuanya sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat kesempurnaan. Beliau menyebutkan 18 sifat. 12 telah dibahas, ya. Maka kita masuk pada pembahasan yang ke-13, yaitu firman Allah Subhanahu wa kata Syekh wa min dhalika ta'ala Ar-Rahmanu al-Arsyistawa. Di antara dalil yang menunjukkan bahawa Allah bersifat dengan sifat yang sempurna adalah surah Toha ayat yang kelima. Di mana Allah berfirman, kata Imam Ibn Qudamah. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah yang maha penyayang. Di atas arsy. Allah tinggi. Naam. Baik. Berkata Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah ta'ala. Sifat ke-13. Sifat istiwa di atas arsy. Istiwa di atas arsy. Berkata beliau... Istiwa'ullahi alal arshi Min sifatihi thabitatilahu bil kitab Wa sunnah wa ijma'i salaf Tingginya Allah di atas arsh Di antara sifat Allah Yang ditetapkan baginya Berdasarkan keterangan dari Al-Quran Sunnah dan ijma' Al-Quran, sunnah dan ijma' Ya Dan kemudian beliau menyebutkan cian dari Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu Beliau mengatakan Allah telah berfirman Al-Rahmanu Al -ah. Sulah Taah ayat kelima tadi. Dan Allah yang Maha Rahman yang maha penyayang di atas arsy Allah tinggi. Kemudian berkata Syekh Noor Themin dan Allah menyebutkan istiwaannya di atas arsy ini dalam tujuh tempat dalam Al Al Quran ada, ada tujuh tempat dalam Al Quran. Dimana Allah mensifatkan dirinya dengan sifat istiwa. Dengan sifat istiwa. Yang pertama disebutkan di disini suratah ayat kelima. Ar-Rahmanu alal ar-shistawa. Itu yang pertama. Kemudian tujuh ayat yang lain. Atau enam yang lain. Yang dengannya jadi tujuh. Adalah penyebutan penciptaan Allah akan langit dan bumi. Dan pengurusan makhluk. Kemudian disebutkan. Thumastawa al al-Ars. Semuanya sama enam ayat itu dengan kalimat Thumastawa al al Kemudian Allah tinggi di atas Arsh dalam enam ayat lafalnya sama, ya. Dan itu adalah pada surah Al-Araf ayat 54, surah Yunus ayat 3, surah Al-Furqan ayat 59, surah As-Sajdah. Ayat 4 dan surah Al-Hadid. Ayat 4. Semua dengan kalimat. Thumma stawa ala al Sama penyebutan istiwanya. Cuma perbedaan. Pada sebutkan. Ar-Rahmanu ala arsy Istawa. Allah. Ya. Di atas Arsy. Tinggi. Nah pada 6 ayat yang lain disebutkan. Thumma stawa ala al-Arsy. Kemudian Allah tinggi di atas arsy. Nah, kata tsumma dalam bahasa Arab dia yufidut tarahi. Dia ada huruf athaf, huruf yang sifatnya untuk menggandengkan dua kalimat urutan kejadian dan bahwa yang disebutkan terakhir lebih belakangan daripada yang di depannya. Begitu ya? Ya. Dakhala Zaidun tsumma amrun. Zaid ma ya? Kalau saya mengatakan dah kalau Zaidunwa Amr, Z masuk bersama Amr yang disebutkan adalah mutlaku adhul, kedua-duanya masuk. Apakah kedua-duanya secara bersamaan serentak masuk? Boleh jadi, boleh jadi Zaid lebih dahulu baru Amr atau sebaliknya Amr dulu baru Zaid yang penting dua-duanya masuk. Gitu kan? Penekannya daripada masuknya kan gitu ya? Itu wawu atof wawu atof ya? memberikan kesamaan hu, hukum. Kalau dikatakan dakala Zaidun fa amara Zaid masuk ya tidak lama kemudian Amr masuk. Kalau pakai summa menunjukkan muhlah dan tarahi, adanya jarak dan lebih jauh. Ya, itu dalam bahasa Arab. Nah, dengan itu, dengan itu para ulama menetapkan bahwa sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Itu sifat yang Allah bersifat dengannya kapan Allah kehendak kehendaki karena disebutkan bahwa Allah Subhanahu menciptakan langit dan bumi kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas arsh dengan kata summa itu yang belum terjadi kemudian terjadi beri berikutnya uh, yaitu seperti apa yang disebutkan dalam hadis yadhakullahu ala rajulaini yaqtulu ahama akhara kilahuma jannah Allah tertawa dari dua orang yang satu membunuh orang lainnya namun keduanya masuk sur surga dikatakan tertawa ya maka tertawa juga ini sifat fi'liyah ya sifat fi'liyah Allah bersifat dengannya kapan Allah menghen menghendaki ya yanzilu rabbuka ila sama'id dunia. rabbmu turun ke langit dunia ini juga sifat fi'liyah kapan Allah kendaki. Allah bersifat dengannya demikian pula sifat istiwa sifat faktual. Nanti akan ada ya yang dia merupakan sifat dzatiyah bagi Allah yaitu sifat al-ulu. Sifat tinggi. Allah Maha Tinggi. Ya, maka ini sifat dzatiyah. Allah bersifat dengannya dan tidak pernah Allah meninggalkan ketinggiannya. Allah yang Maha Tinggi, ya. Ini sifat dzatiyah. Adapun Allah Subhanallah istawa 'alal arsy sifat fi'liyah sifat yang Allah bersifat dengannya kapan Allah hendak kita ini dapatkan dari apa yang disebutkan dari 6 ayat dalam Al-Qur'an di mana disebutkan tsummastawa 'alal al arsh ya dan telah sah dalam hadis-hadis Nabi SAW keterangan tentang sifat tersebut disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini dua riwayat Riwayat yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasannya Rasulullah bersabda, Inna allaha lama qadal khalqa kataba indahu fauqa arshihi inna rahmati sabakat gadabi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan makhluk, maka Allah menuliskan di sisinya, di atas arsh, sesungguhnya rahmatnya mendahului kemurkaannya. Sesungguhnya rahmat Allah mendahului kemur kemurkaannya. Dalam hadis ini, kita dapatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menuliskan pada arshnya. Berarti ada ifbatul arsh, penetapan arsh bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa tertulis di atas ast tersebut inna rahmatisabaqad ghadab Allah mendahului kemurkaannya. Baik. Dalam hadis yang kedua at Abu Daud, Tirmidzi dan Imam Anjah dari Abbas Ibn Ali paman Rasulullah Rasulullah bersabda inna bu'da ma baina samain ila samain imma wahidatun awis natani aw thalathun wa sab'un sanatan ila an qal fil arsh bayna asfalihi wa 'alahi mithla ma bayna samay'in ila sama' thumma ta'ala fawqa dhalik maka disebutkan dalam hadis Abbas bin Abdul Muftalib bahwa Rasulullah bersabda sesungguhnya jarak antara satu langit dengan langit yang lain maka dia adalah 71 atau 72 atau 73 tahun jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya. Dan ada berapa langit? 7. Saba samawat. Ya. Kemudian sampai disebutkan dalam hadis bahawa Rasulullah bersabda fil arsy tentang arsy baina asfalihi wa 'alau bahwa arsy ar-rahman ya itu antara yang tah Kata beliau, mislama bayna sama inilah sama jaraknya bagaikan antara langit dengan langit yang lainnya. Ya, artinya 71, 72, 73 tahun jaraknya. Ya, thumma Allah fauqadali. Kemudian Allah di atas arsnya, fauqadali. Kemudian Allah di atas arsnya. Maka ini sifat fauqiyah bagi Allah. Allah itu Alin sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. dan bahwa Allah istawa ala arshih ya dan Allah tinggi di atas arshnya. Taim. Sesungguhnya ada riwayat yang lain yang tidak disebutkan oleh Sheikh Ibn Uthaimin dalam riwayat-riwayat yang beliau sebutkan di sini ini hanya menyebutkan tentang arsh ya tentang arsh. Adapun bahwa Allah istawa 'alal arsh tidak terwakili dalam dua hadis yang disebutkan, ya. Maka kita tambahkan kalau begitu, apa yang disebutkan oleh Syekh Alwi Abdul Qadir As-Saff dalam kitabnya Sifatullah Azza kitab wa Jalla wal fil kitabin was sunnah, keterangan yang tegas dari Rasulullah menyebutkan bahwa Allah istawa 'alal arsh Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala riwayat Imam An-Nasa'i dalam Kitabut Tafsir dari Sunan An-Nasa'i ya bahwasanya berkata Abu Hurairah akhadha bi akhadha an-nabiy bahwa nabi memegang tanganku fa qala lalu berkata ya abu hurairah innallaha khalaqa as-samawati wal ardhina wa abu hurairah sesungguhnya Allah menciptakan langit dan yang cuma satu Al-Ard Al-Ard Al-Ard Tujuh bu. Bumi Ya Tujuh Bumi Ya Maka kata Rasulullah sambil memegang tangan Abu Hurairah Inna Allah khalaqa as-samawati wal-ardin wama ma baynahuma fi sitati ayamin thumma stawa al arsh dan di hadis ini adalah apa yang terjadi dari perbuatan Rasulullah dengan memegang tangan Abu Hurairah kelihatan hanya seperti penjelasan keadaan. Paham ya? Tapi di sini, kepada kita kecermatan para perawi hadis. Mereka menyebut terjadi yang terkadang seolah-olah hubungan dengan apa yang mereka sampaikan dari hukum ya, dari berita yang wajib untuk diimani. Kelihatannya tidak. Ya, apa kaitan antara pegang tangan dengan Penjelasan tentang Allah di atas ars Ternyata ada Menunjukkan apa? Bahawa sang perami, perawi Yaitu Abu Hurairah Nabi, Beliau betul-betul menghafalkan Mengetahui dengan seksa Dia riwayatkan dari Rasulullah Hingga dia mampu menyebutkan Dan mengingat kejadian Ketika Rasulullah menyampaikan hadisnya itu Paham ya? Ini dalam ilmu hadis menguatkan menjelaskan posisi sang perawi annahu yadbutul haditsah bahwa dia menguasai betul hadisnya dia cermat dengan riwayatnya dia sebutkan keadaan jelas ya itu perkara yang pertama ya perkara yang kedua perbuatan Rasulullah memegang tangan Abu Hurairah yadullu ala al-ihtimam menunjukkan bahwa nabi sesama Sangat memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan kepada Abu Horera tadi. Seperti seseorang di antara kita, ketika akan menyampaikan perkara penting kepada seseorang, maka ia akan memegang tangannya dan menariknya dan menyampaikannya. Ya. Dibandingkan kalau jika dia hanya ingin menyampaikan sesuatu yang biasa-biasa saja, kadang bahkan sambil teriak, "Wah!" gitu saja. "Dunia ya. wah!" tapi ketika I menyampaikan sesuatu yang penting. Mari, mari sini. dipegang tangannya lalu disampaikan. Menunjukkan apa pentingnya permasalahan yang akan disampaikan. Dan Rasulullah Shallallahu yang ketiga sudah dua ya perbedaannya. Pertama menunjukkan sang perawi yaitu Marwahu dia kokoh dan cermat dalam periwayatan apa yang diriwetkan. Kedua bahwa perhatian dari yang menyampaikan akan masalah yang pentingnya akan disampaikan. Yang ketiga, perkara yang penting pula ya, adalah bahwa kita mengetahui perhatian Rasulullah sallallahu alaihi yang besar kepada Abu Hurairah. Pernah enggak dengar hadis syafaat? Ya, dalam pembahasan tauhid khususnya syarat kalimat la ilaha illallah kita ketahui pernah dapatkan riwa hadis ini hadis sahih bukhani muslim ketika Abu Hurairah berkata bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah man as'alun nas bi siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat darimu ya Rasulullah iya kan? apa kata Rasulullah? wahai Abu Hurairah laqadzanantu sungguh aku telah menyangka bahawa tidak akan ada orang yang akan menanyakan perkara ini kecuali engkau min hirsika adal ilmi karena semangatmu yang luar biasa akan ilmu kehausanmu untuk meraup ilmu. ilmu menunjukkan apa? inayah perhatian yang detail dari rasulullah terhadap para sahabatnya beliau tahu, ini si fulan punya sifat seperti ini, si alan Al punya sifat seperti ini, abu hurairah wah, ini orang getol terhadap ilmu, semangat luar biasa kepada ilmu, ketika bertanya oh Pantas, betul. Saya sudah Nyangka, tidak akan ada yang bertanya Tentang hal itu kecuali kamu Ya, dalam pikiran orang yang lain Sudah bersyukurlah Kalau kita masuk dalam Golongan orang yang dapatkan syafaat Ya kan? Semua orang mengharapkan syafaat Rasulullah, sampai ada orang Yang mengharapkan syafaat dengan Bid'ah Alasannya apa? Supaya dapat syafaat dari Rasulullah, tapi caranya sekeliru enggak lewat tuntunan Rasulullah, kan keliru kan? Ya tujuannya apa? cinta Rasul katanya cari syafaat gitu kan maka harus benar-benar ini maka Abu Hurairah mengingatkan ternyata diantara orang yang mendapatkan syafaat ada orang yang paling tinggi kedudukannya yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah pertanyaan yang cermat kan diri ya orang bilang tidak mainstream ya ya sudah cukuplah kita Dapat sahabat tidak? Shh. Ada orang yang paling berbahagia menunjukkan juga semangat sahabat kepada keutamaan, keutamaan, perlombaan dalam keba kebaikan. Padahal sebahagian mereka telah disebutkan bahawa mereka dari penghuni surga. Tetap berlomba dalam kebaikan. Kita boroh boroh ada yang jamin, ya. Tapi tetap saja dalam, ya, kemalasan dalam berbuat keba kebaikan. Allahumma gufran. Semoga Allah mengampuni kita seluruhnya. Maka Ikhwan din perkara yang ketiga. bahwa inayah, perhatian Rasulullah yang besar kepada sahabat Abu Hurairah. Maka penting sekali apa yang beliau sampaikan. Ringkas kalisnya, tapi ternyata penting. Ya. Dikatakan bahwasannya, Inna Allah khalaqa samawati wal ars. Allah menciptakan langit dan bumi. wal ardina. Wa Dan apa yang ada di antara keduanya. Suma, istawa alal arsh kudun Allah tinggi di atas arsy Nah, ini perkara penting ya hadisnya sahih riwayat Imam An-Nasa'i dalam Sunan Kitabul Tafsir hadis yang kedua qatadah bin nu'man qatadah bin nu'man radhiyallahu taala anhu ia berkata sami' kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lama min khalqihi Sesatkan Allah Subhanahu wa Taala. Salsaider penciptanya. Tawar ash. Ya. Riwayat hadis ini disebutkan oleh imam-imam dalam kitabnya Istimad Yusuf Islamiyah. Dia mengatakan riwayatkan oleh Al Khalal dalam kitabul Sunnah dengan syarat yang dimakankan oleh Imam Al Zahabi dalam Muktasar Ulu dalam Ulu Kitabul Ulu. Watuhu thiqat. Ya. Ya. Kandungan hadis. Jadi bahawa, apa farqa Allah min khalqi, min khalqi, min khalqi? Katakanlah Allah S.W.T. mencipta Allah istiwa di atas ars, menunjukkan urutan. Ya, sama juga dengan hadis yang pertama tadi, hadis Abu Hurairah Ya, bahawa, an ya, khalqas sāmāwatu arḍ wal arḍīna, wama bainahumā thumma lamma menunjukkan waktu. Setadkala selesai Allah menciptakan makhluknya Maka Allah beristiwa di atas ars Nah ini semua mendukung Apa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya Adalah kita sebutkan tujuh ayat dalam Al-Quran Atau tepatnya enam ayat dalam Al-Quran Yang menyebutkan istawa dengan sebelumnya Thumma Yang berarti bahawa Sifat istiwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Adalah sifat fi'liyah Allah bersifat dengannya. Kapan Allah kehendaki? Ketika Allah kehendaki, setelah penciptaan langit dan bumi, Allah pun di atas arsh. Jelas ya. Hadi. Hadisnya tegas, ayatnya tegas, dan ini yang lebih tepat. Mu'allam misal bentuk semacam istidrak ini kepada Syekh Ibn Uthaimin, rahimahullah taala, karena hadis yang beliau bawakan dalam syarah hanya berkaitan dengan masalah penetapan al arsh, adanya arsh. Ya. Dan fauqih Allah di atas arsy dan bawah Allah di atas arsy. Adapun hadis-hadis disebutkan oleh sebagian masyhif yang lainnya tegas menunjukkan penetapan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan bahwa sifat tersebut adalah sifat fi'liyah. Allah bersifat dengannya menurut kehendak dan keinginannya. Kemudian berkata Syekh Muhtamin, ya. Wa ijma' as-salaf 'ala ithbat istiwa Allah 'ala 'arsyihi. Para salaf, para generasi Islam, para sahabat ridwanullahi 'alaihim ajma'in, kemudian generasi berikutnya, tabi'in, dan generasi berikutnya, para atba'ut tabi'in, mereka telah bersepakat untuk menetapkan sifat istiwa ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat istiwa di atas arsh dan tentang ijma ini telah dikumpulkan semua keterangan para ulama tersebut oleh Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu Li Alil Gafar sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. yang maha pengampun yang maha tinggi lagi maha pengampun. Ya, demikian pula Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Ijma Yusul islamiyah. dalam kitab uh, apa? Soal mursalah. Beliau kumpulkan keterangan-keterangan dari para salaf, bahkan tidak hanya itu dari ulama Islam, ya, dari generasi ke generasi. Abang ilmu, beliau nikulkan dari tokoh sufi, ya, beliau nikulkan dari madhab-madhab yang ada, ya, beliau sebutkan atau para ulama Islam yang menetapkan sifat ulu bagi Allah. dan sifat istiwa alat, ya, dan telah dikarang buku-buku tentang per maka menggambarkan kepada kita akan kesepakatan para ulama tentang sifat istiwa Allah dalam Dib bebas artinya maka kalau begitu telah sempurna ij ijma ya maka fayajibu isbathuhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala ta'thasiat menetapkannya bagi Allah Allah sendiri yang menetapkannya bagi dirinya dan yang menetapkannya adalah a'rafu khalqihi bihi makhluk Allah yang paling mengenal Allah. Siapa dia? Rasulullah sallallahu yeah? alaihi wasallam. Ya. Maka harus kita tetapkan tanpa kita memalingkan dari maknanya, tanpa menolaknya, tanpa membagaimanakkan, menghayalkan hayalkan, tidak perlu, ya. Yeah? Dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Wa huwa istiwa'un haqiqiyyun, maknahu al-'uluw wal istiqrar ala wajhin yaliku billahi ta'ala dan istiwa ini istiwa yang hakiki yang sesungguhnya bukan majazi bukan hanya kiasan bukan hanya fatamorgana khayalan dan sebagainya bukan kalau dia khayalan mengapa sampai diulang berkali-kali Al-Qur'an disebutkan dalam Al-Qur'an ya sifat-sifat itu bahkan disebutkan tentang arsy Allah itu Ya, dan kursinya, ya, di dalam ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim, ayat Qur, kursi, wasi'ah ya? kursi wal arq, ya, maka semua perkara yang berkaitan masalah ini, masalah yang tidak mungkin untuk kita ingkari, ya, tidak boleh untuk kita tolak, ya, dan maknanya adalah ulu wastaqarra syekh menyebutkan dua makna ulu artinya tinggi wastaqarra artinya tetap istakarra dua makna dari kata istiwa sesungguhnya para ulama menyebutkan bahwa makna istiwa itu ada empat ada empat makna dari pengertian istiwa secara bahasa ya سبريل سبريل سبريل كان علي إمام بن قيم للم ننيح بليو كتاب ليو ولهم عبارات عليها أربع طعان ويستقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقران وكذاك قد صع الذي هو رابع وأبو أبيلة صاحب الشعب أضرى من الجهمي والأشعر يقول تفسير استواء bi hakikat istawa minal buhtani demikian di Imam Ibn Qayyim kata beliau para ulama akidah menggunakan empat ungkapan untuk makna istawa walahum ibaratun alaiha arba dan mereka para ulama empat pengertian terhadap makna istiwa qad hasalat li at-ta'ani yang telah diraih makna itu lil faris oleh para penunggang yang menyerang maksudnya para mujahidin ya mujahid di sini bukanlah mujahid di medan perang tapi yang berjihad dengan ilmunya untuk menegakkan akidah sunnah wal jamaah ya apa itu apa makna itu wa yastaqarra ya waqad ala yaitu istaq tetap waqad ala dan bahu Allah tinggi, وكذلك demikian pula, Irtfagah Ladi Nukrami Irtfagah, tiga sudah. istqrar, atas, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, mimbar. dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, kalimat-kalimat yang indah, zikir, doa dan sebagainya. Wal amalussalih yarfa'uh dan amal salih diangkat oleh Allah. Jadi kata sa'ada artinya naik, ya, tinggi. Istaqarra, ala irtafa', sa'ada. Semuanya artinya tinggi. Ya. Itulah arti dari istawa. Ya, yang disebutkan oleh para ulama. Dan yakhtaru hadzal qaul di tafsir Abu Ubaidah sahib al sahibu shaybani Abu Ubaidah sahibu shaybana sahibu shaybani ini seorang maksudnya Abu Ubaidah ini seorang ahli lughah. ahli bahasa namanya ma apa Ma'mar ibn al muthanna al-Shaybani Ma'mar ibn al muthanna al-Shaybani seorang ahli bahasa ma Arab yang dia memilih makna saadah Makna yang keempat untuk makna thumastawa alal arsh. Ya, tentunya semua pengertian tadi pengertian yang benar. Ya, kemudian beliau mengisyaratkan pengertian yang keliru. Kata beliau wal ashariyakulu dan al ashari seorang yang menisbahkan dirinya kepada Abul Hasan al ashari dalam hal akidah. Meskipun belum tentu dia mengikuti Abul Hasan al ashari dalam pokok-pokok akidah beliau beliau apalagi pada pokok akidah Abdul Hasan al-Ash'ari yang terakhir pada akhir masa hidupnya di mana ia mengumumkan ya ketika dia dia naik ke mimbar setelah memencirkan diri beberapa lama lalu ia mengatakan man arafani faqad arafani siapa yang kenal aku maka dia kenal aku wa man lam ya'rifni siapa yang tidak kenal aku fa ana Abdul al-Asy'ari maka aku adalah Abdul Hasan al ashari oren mengatakan fanni khala'tu ya saya sesungguhnya meninggalkan akidah ya yang aku sebelumnya di atasnya kama khala'tu hadha tsaub seperti aku melepas bajuku ini lalu yang mengeluarkan bajunya dan mengeluarkan bukunya yaitu al iba al-ibana an usuliddiana maka itu adalah akidah yang imam Abdul hasan al-asy'ari berpegang dengannya di mana beliau bukan bahwa dia berakidah seperti akidah ahlul hadis seperti akidah Imam Ahmad bin Hambal Paham ya? Maka Al-Ash'ari yang dimaksud di sini adalah orang yang menisbahkan dirinya kepada Abu Hasan Al-Ash'ari Namun dia tidak mengikuti akidah beliau sesungguhnya Al-Ash'ari Yaquru tafsir istawa Bi hakikat istawa Mereka mengatakan Tafsir dari istawa Adalah istawlah Istawlah dalam bahasa artinya Mengalahkan Ya? minal buhtani itu adalah dari kedustaan ya jadi bahwa kita akan bahas nanti masalah istawala ini insyaAllah tetapi yang ingin kita ingatkan bahwa ada empat makna dari istawa tadi. apa tadi? apa tadi? istakar tetap yang kedua ala tinggi yang berikutnya irtafa'ah Irtafa juga tinggi. Yang, ke, ke, yang keempat saada naik atau tinggi juga. Ya? Inilah makna istawa. Ya? Kemudian berkata syekh Wajad fassar wa ahlul bil istila. Orang-orang yang menolak sifat Allah Subhanahu ta'ala dengan sifat istiwa ini, mereka menafsir-nafsirkan, memalingkan maknanya kepada yang mereka inginkan. Kata mereka. Istawa itu artinya istaula. Istawa artinya istaula, artinya menguasai. Ya. Kenapa begitu? Karena mereka mengatakan istawa itu seperti seorang raja istawa ala arsihi Yang dia bersanding di atas duduk di atas singgasananya. Nah, kalau Allah dikatakan istawa ala arsy sama dong katanya. Maka tidak boleh. Yang benar istaula artinya Ditanya, apa dalil kalian tentang itu? Kata mereka, kami punya dalil. Ada sebuah syair yang masyhur yang disebutkan oleh mereka. Golongan yang menolak ini, kita ingatkan dulu, golongan yang disebut dengan ahlu taktil di sini, mereka adalah jahmiyah. Mu'tazilah. Dan, al-muta'akhirin asyairah. Mereka adalah golongan jahmiyah. Nisbah kepada jahmi bin sofwan yang menolak nama dan sifat Allah ya, ya. ahlul kalam ahli filsafat pengikut ya e, apa ya dan amr bin ubay anggota majlis yang pernah berguru kepada Hasan lalu mencilkan diri membuat kelompok dan keyakinan yang baru meninggalkan apa yang diajarkan oleh Hasan al basri seorang tabi'i yang mulia yang ia dapatkan dari para sahabat nabi dan yang ketiga mutaakhirin asya'irah Golongan pengikut Abu Hasan al-Ashari belakangan, ya, mereka menolak sifat istiwa bagi Allah. Adapun yang menetapkan sifat istiwa selain ahlu sunnah wal jamaah tentu saja, selain Ahlul hadis, ya, adalah mutakaddimi ah Ashari seperti Abu Hasan al-Ashari sendiri, ya, seperti seperti al-Baqillani. Sama ini tetapkan sifat istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma mereka pula dengan apa yang ditafsirkan tafsirkan oleh Ahlul Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis. Kembali kepada istilah, maka istilah kata mereka ada dasarnya. Apa dasarnya? Itu yang mereka angkat. Wa busyrun al min ghairi min dari sayfi wa ladamin Ba busyr al-maris, bisyr Min ghairi sayfin tanpa mengayunkan wa ladamin dan tanpa darah yang tercurah. Qadis tawa di sini. Itu artinya. Dengan syair inilah. Mereka mengatakan. Tummas tawa alal ars. Dalam ayat yang dimaksud adalah. Tummas taula alal ars. Kemudian Allah menguasai arsnya. Paham ya? Itu dasar mereka. Dan tentu saja. Ini adalah pendapat yang tidak didasarkan kepada keterangan yang sahih. Syair saja. ya? dan syair ini kepada siapa dinisbahkan dinisbahkan kepada seorang nasrani namanya al-aqtal an-nasrani Al yang dia penasihat khalifah ketika itu ya itu pun tidak ditemukan dalam dewan pun syair dari al-aqtal jadi adalah aneh perkara pokok dalam masalah akidah yang berkaitan dengan ma'rifatullah kita menyandarkan penafsirannya kepada syair seorang Nasrani yang tidak mengenal Islam, tidak masuk Islam dia, Tetap dalam kekafirannya, dibutuhkan kredit oleh Khalifah hanya untuk menerjemahkan buku-buku yang memang asalnya bukan dari Islam, jelas ya, ya. jadi aneh sekali. Karena itu, Syekh mengatakan Wanarul Du'alehi maafilqadatir rabik. Kita bantah dia dengan apa yang terlalu dari empat kaidah sebelumnya, ya, itu bahwa apa? Apa yang mereka sebutkan dari takwil tersebut, leis alih dalil yang sahih ya tidak ada dalil yang sahih ya bahwa dia menyelisi ya apa yang Difahami dengannya oleh salafus saleh dan bahwa dia Menyelisi zahir dari riwayat zahir dari makna istawa itu sendiri ya makna istawa telah kita dapatkan maknanya adalah seperti itu kemudian kata syekh wa nazidu wajhan murabian Tambahkan sisi yang keempat sebagai tambahan. Sisi yang keempat apa itu? an la yu-rohu fil lugatil Arabiyah tibihadal makna. Dalam bahasa Arab ternyata tidak ada keterangan, tidak ada penjelasan bahawa pula ista'ula dalam kitab-kitab bahasa Arab, ya dalam komus-komus bahasa Arab tidak akan kita dapatkan menafsirkan istawa artinya istaula enggak ada. Ya. Baik. Maka berarti dia adalah satu bentuk penyelenggaraan yang tantrangan, terang jelas sekali, menyelenggaring dari ketentuan. Karena dalam memahami ketentuan seperti yang diwaetkan dari Abdullah bin Abbas, maka kita tafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kalau tidak, Al-Qur'an dengan hadis. Ini Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat, sahabat. karena mereka lah yang menyaksikan turunnya ayat-ayat Al-Quran mereka lah yang dibimbing dididik langsung oleh Rasulullah orang yang paling tahu tentang bahasa Arab dan yang keempat jika tidak kita kembalikan itu kepada bahasa Arab nah sekarang dalam bahasa Arab tidak ada istawa berarti istawalah, enggak ada jelas ya? ya? yang mengingkari ini bukan kita tapi yang mengingkarinya adalah para ulama ahli bahasa sendiri, seperti yang disebutkan oleh Ibn Abil Izzal Hanafi dalam Syarah Akidah Tahawiyah, ya, dari Imam Al Kisa', ya, dari Khalil bin Ahmad dan yang lainnya, dari para ulama tokoh dalam ilmu bahasa, mereka tidak dapat ista'wa ingin ista'ula, nggak ada itu. Yang ada karangan dari syair orang-orang Nasrani tadi, ya, wajhan khamisan, tambahan, bantahan yang kelima. Ya, adalah bahawa AnNu yelzam Alehi lawazim baqtilah, misal seperti An-Nal Arshalam yakin milkan Lillahi thumastawla Alehi bagdu. Mereka mengatakan istawa ini tidak boleh kita tafsirkan seperti maknanya, ala warta faat. Jangan-jangan, ya, bahawa anak, ya. Allah di atas arsnya Hah, mirip dong kalau gitu yang benar kata mereka istawa ala ars di atas ars artinya itu kan mau mereka gitu kan maka dibantah bah. kalau begitu kita artikan ini justru juga membawa konotasi negatif makna yang juga keliru itu apa? berarti sebelumnya ars itu dikuasai orang lain kan begitu seperti hanya bisir berhasil menaklukkan kota Irak meskipun tanpa pedang dan tanpa tepantum mandara tapi sebelumnya Irak bukan berarti ada yang sanggup menyaingi Allah dong kalau begitu lalu Allah merebutnya dan mengalahkannya yang batin kan istiwa arsh istiawanya raja kok sama bahasanya berarti sama hakikatnya kita mengatakan sama juga dong ista'al al Irak ya menguasai Irak dan menguasai Arsh, kalau menurut pengertian kalian, kan sama juga berarti menguasai, sama saja kan? Ya. Maka ini merupakan bantahan yang telak, menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya ini datang berulang dalam Al-Quran dan disebutkan on um, hadis-hadisnya Allah di atas Arsh. Adapun kesamaan istawa dengan apa yang ada dalam ucapan manusia dari istawa Al-Malik al-Arsyhi. Al al bosang raja di atas singgasananya tidak menazimkan kesamaan kesamaan kaifiyah kesamaan hakikat ya seperti yang telah kita bahas tentang masalah pendengaran Allah mensifatkan dirinya dengan pendengar pendengaran bahkan maha mendengar kan gitu ya Allah maha melihat manusia juga mendengar manusia juga melihat Alat pendengaran dan penglihatan manusia kita ketahui, fahamnya? Ya. Hakikatnya pun kita tahu, tetapi hakikat sifat Allah tidak kita ketahui. Jelas ya, ya. Maka berbeda hakikat sesuai dengan perbedaan keduanya Allah dan makhluknya. Begitu. Maka demikian pula istiwa memang disebutkan raja ber, raja di atas hingga sana. Allah di atas atas tapi di atasnya berbeda beda karena perbedaan zatnya selesai Allah punya tangan yang menyatakan itu Allah sendiri dalam Al-Qur'an Rasulullah yang paling tahu tentang Allah ya dan tanpa kita harus membayangkan berarti sama dong dengan tangan makhluknya kan kita melihat pada makhluk ciptaan Allah yang sama-sama disebut tangan ternyata berbeda hakikat dan keadaannya sesuai dengan perbedaan datnya ya maka beda kaki meja dengan kaki saya ya kan ya beda kaki kambing dengan kaki A, ayam ya sama-sama kaki ya tadi tidak seorang pun ah, dibolehkan dibenarkan pernyataannya ketika mengatakan lo yang saya tahu kaki ayam. Berarti sama dong kaki ayam sama kaki, kaki kambing. Tidak kan? Karena al-idhafa yak tadi taksis. Ketika disandarkan kaki kepada sesuatu, maka terjadilah pengkhususan di situ. Kaki yang dimaksud, kaki yang disebutkan penggandengannya. Kaki ayam, beda dengan kaki gajah. Karena gitu ya? Dan bagi Allah sifat yang sempurna, yang tidak mungkin dibagaimanakan yang tidak akan serupa dengan makhluknya. Ya kan? Maka ketika disebutkan kaki bagi Allah, maka kita terima dan imani. Paham ya? Dan tidak boleh kita serupakan dengan makhluknya karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi <tuk> shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hal ta'lamuna as-sami'a fala tajrudu lillahi andada walam yakun lahu Selesai. Maka apa yang menyebabkan mereka menolak istiwa dengan arti tinggi? Dan menggantinya dengan ista'ula, ternyata ista'ula juga punya kelaziman bahkan lebih parah lagi daripada apa yang mereka bayangkan, daripada apa yang mereka persangkakan. Nah, maka dengan itu jelas bahwa istawa di sini adalah makna yang hakiki bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan orang Arab menetapkan istawa itu dengan empat makna. Ya. Kemudian Syekh menambahkan tambahan penjelasan tentang al-Arsy. Adapun Arsy itu sendiri secara bahasa dia adalah sarilul khos bil Malik. Dia adalah singgasana bagi seorang raja. Itu dalam bahasa Arab. Yang disebut al-Arsy itu singgasana. Wa fi syar'i, adapun dalam syariat, ya. Dalam Al-Qur'an ada. Penyebutan arsh untuk makhluk, yaitu untuk manusia, ya seperti dalam surah Yusuf ayat 100. Surah Yusuf ayat 100. Wara <tik> sa'abawihi bawa Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya alal arsi di atas singgasanara raja. Wahru lahu sujada maka serta merta kemudian dan serta merta kemudian mereka seluruhnya sujud kepada Nabi Yu, Yusuf. Jelas ya? Disebutkan ars. Yang ini ars raja. Singgah raja. Jelas ya? Itu makhluk tentu saja. Ya, Ars makhluk di sini. Untuk raja yang juga makhluk. Jelas ya? Nah, adapun dalam syariat yang disebutkan. Thumma stawa alal ars. Maka ars juga ini makhluk. Tetapi dia adbarul makhlukat. Makhluk Allah yang paling besar, ya? disebutkan di sini, ya? Wafir syar'i al arshul awdim aladhi istawa alaihi al-Rahman, wahyu agal wa akbaruha Abu dalam syar'iat arsh yang agung adalah arsh singgah sana yang Allah tinggi di atasnya, ya? Wahyu agal al-mahlukat. Yang Dia adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Ya disebutkan dalam hadis bahawa Dia adalah sakkul jannah, atapnya surga. Ya dan surga fi aqlil illyin dan surga adalah tempat yang paling tinggi. Di atasnya atapnya adalah apa? Arsh. Maka Arsh aqlil makhlukat, makhluk Allah yang paling tinggi waqbaruha dan dia yang paling besar dari makhluk Allah disebutkan dalam hadis yang suhaid tidaklah arsh dibandingkan tidaklah kursi dibandingkan langit dan bumi kecuali seperti tidaklah bumi dibandingkan dengan kursi kecuali seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir dan tidaklah arsh kecuali bagaikan cincin yang dilemparkan di padang pasir jadi yang terbesar dari makhluk Allah apa berarti? arsh dari makhluk Allah dari dhu al-mat dia dipikul oleh para malaikat ya seperti dalam surah ghafir ayat ke-7 alladhina yahmilun al-arsya dan dalam surah al haq ayat 17 wayahmilu arsy rabbika fauqahum yawma idzin samaniyah bahwa arsy ar-rahman itu dipikul oleh 8 malaikat ya nah dalam hadis yang lemah disebutkan sifat malaikat yang memikulnya namun hadisnya lemah ya. jadi hanya disebutkan dalam ayat tentang pemikul ars adalah 8 orang malaikat disifatkan ars ini dalam Al-Quran sebagai arsul azim disifatkan sebagai arsul karim dan disifatkan sebagai arsul majid dalam surah Al-Buruj Ya, taib Adapun Al-Kursi. Adapun Al-Kursi. Gairul Arsh. Maka dia bukan dari Arsh. Disebutkan oleh Sheikh Muhammad Khalil Haras Dalam syara Akhid Al-Wasiti. Ya, Bahawa. Al-Kursi yang benar. Al-Kursi Gairul Arsh. Sebagian orang mengatakan. Kursi adalah Arsh. Ya. Si juga bukanlah ilmu. Wasi'a Kursi Hussama Wati Wal Ard. Sebagian orang menafsirkan. Dalam surah Al-Baqarah 25 ayat kursi, wasi'ah kursi sangatlah luas kursi Allah meliputi langit dan bumi lebih luas dari langit dan bumi. Kata mereka maksudnya ilmu Allah, ilmu Allah yang meliputi langit dan bumi. Ini takwil. Yang benar kursinya kursi yang hakiki yang dia lah makhluk Allah, ciptaan Allah yang dia disifatkan dengan sifat-sifat. Ya? Dikatakan oleh Syaikhul Kursi Ghaibul Arshiy lianar Arshah was Tawaa Alehi Taala waar Kursi maudiu Qadamehi. Kursi bukan Arsh, karena Arsh adalah tempat Allah atau Arsh adalah apa yang Allah tinggi di atasnya. Jelas ya, Arsh adalah apa yang Allah tinggi di atasnya. Sedangkan kursi Maudi'ul qadamain. Tempat kedua kah? Kaki. Itu kalau secara bahasa. Maudi'ul qadamain. Tempat kedua? Kaki. Dan demikian pula berlaku bagi Allah Subhanahu SWT. Berdasarkan perkataan dari Abdullah bin Abbas. Ya. diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Beliau berkata. Al-kursi maudi'ul qadamaini. Wal-arsu la yuqaddiru ahadun qadrahu kursi, kata Ibn Abbas adalah modul qadamain tempat dua kaki dan arsh sehingga sana la yuqaddirhu ahadun qadrahu, tidak seorang pun mampu membayangkan kedudukannya keluasannya, kebesarannya hadisnya diriwati oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan dikatakan oleh Imam Al-Hakim Sahih on ala syarat Syeikhin, walam yuhrijahu. Sahih menurut syarat Bukhari Muslim. meskipun tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya. Ya? Riwayat ini riwayat yang maqfu dari Abdullah bin Abbas dan dia riwayat yang sahih. Yang dengannya para ulama mengambil kesimpulan bahwa kursi bukan arsh, ya, karena kursi adalah tempat dua kaki dan tidak boleh kita bagaimanakan dan menghayalkan, ya. Apa yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala tentang keiviah, tentang cara Allah beristiwa di atasnya, ya, jelas ya. Seperti akan datang nanti penjelasan dari perkataan Imam Malik, ya, dan di atas inilah kita Al Sunnah Wal Jamaah berkeyakinan akan tetapnya sifat istiwa bagi Allah Subhanahu Wa Taala, istiwa an yaliqu dengan istiwa yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang dia telah sah keterangannya dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma, ya, dan bahwa arti istiwa ada empat, yaitu ala, wartafa'a tafa was-taqra, empat, dan bahwa menafsirkan dengan selain itu, ya, adalah tafsir yang keliru, seperti menafsirkannya dengan istila atau ista'ula, ya, yang dia tafsirnya para mutakallimin dari muqtazila dan yang sebagainya Ya, baik, selesai pembahasan kita pada sifat yang ke-13 ikhwanifiddin dengannya kita menyelesaikan sifat ke-13 ini selanjutnya akan masuk pada sifat ke-14 yang lainnya Ya, insyaallah pada kesempatan yang akan datang sampai di sini ada pertanyaan dari jamaah dari apa yang kami sampaikan nah, aduh Ya, apakah al-ars itu kekal? Ya, naam. Para orang mengatakan bahawa al-ars itu kekal. Ya, di antara dasarnya adalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yastawi alaihi. Allah beristiwa di atasnya. Ya, nah pertanyaannya, kalau begitu berarti ada dong makhluk Allah yang kekal? Naam, ada. Ya, ada pun. Firman Allah, "Kul man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram," ya, dalam surah Ar-Rahman, bahwa setiap apa yang ada di muka bumi ini, dari makhluk Allah akan hancur dan binasa, dan hanyalah tetap abadi wajah Rabb. Itu Allah Subhanahu wa taala, ya, dialah yang kekal. Maka ini bukan berarti bahwa tidak ada makhluk Allah yang kekal, tidak bahwa asalnya makhluk adalah fana, binasa dan musnah kecuali apa yang Allah tetapkan kekekalannya. Seperti surga dan neraka. Ya? Innal jannata wan nar la tafniyani abada. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka tidak akan binasa, tidak akan hancur. Dia akan terus ada. Dan manusia akan senantiasa berada di dalamnya. Ima dalam kebaikan surga dan kenikmatannya. atau Dalam adab neraka dan keberihannya. Na'udzubillahimin dhali. Faham ya? Baik. Dan diantaranya adalah al-ars. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Kenapa kemikian? Karena adanya keterangan-keterangan yang menunjukkan hal tersebut. Wallahu'alamu biswa. Barakallahu fiqh. bersemayam. Ya. Perlu dicek kembali kepada makna bersemayam itu, ya. Apakah KBBI, ya, kamus besar ya, atau yang ke KBBI, ya, atau ke kamus-kamus Indonesia yang asli, makna semayam itu apa? Ya. Semayam itu apa? jika semayam yang dimaksud juga sama dengan arti bahwa dia di atas maka tidak ada masalah menafsirkan dengan tafsir tersebut yang dia adalah bentuk terjemahan dari istawa Ya, tentunya terkadang untuk memaparkan atau membawakan apa yang ada dalam bahasa Arab tidak akan kita dapatkan kalimat yang sepadan dan sebanding dengan kata tersebut dalam bahasa Indo Indonesia, maka boleh dalam bentuk takrib al-faham, bentuk mendekatkan pemahaman. Ya, perlu kita cek lebih lanjut ya tentang hal tersebut. Nah, ada yang ketinggalan tentang masalah istawa. Istawa para ulama membagi kata istawa dalam Al-Quran sangat banyak. Dalam Al-Quran sangat banyak kata istawa, dan mereka mengatakan bahawa istawa dalam bahasa Arab, ya, ada dua bentuk. Pertama, ya jataddabifisih apa yang dia berobjek dengan sendirinya atau apa yang dia tidak ada huruf yang menempatkan trayanya wastawa ya fasawa ya yang artinya kamula artinya sempurna ya yang kedua yang pakai huruf imma ala atau ilah. Na istawa ila istawa ala inilah yang berarti sa'ada ala wa irtafa'a wa istaqarra. Begitu, ya. yang perlu kita ingatkan di sini tentang makna istawa. Eh adapun mengatakan bersemayam, apakah dia penafsiran penterjemahan yang bisa diterima? Maka wallah saya belum coba ngecek, ya. Bisa bisa dilihat. Kita kembali lagi kepada kamus tentunya hal ini. Karena ini penggunaan bahasa bersemayam sendiri bagaimana? Ya, bersemayam. Kalau artinya hanya bertempat saja, maka dia tidak mewakili. Engkau telah bersemayam di hatiku. Wah, ya artinya engkau telah mengambil tempat dalam hatiku. Ikan ya nah, mengambil tempat tidak mewakili makna istawa. Karena istawa dalam pengertiannya ala wartafa wasaada wasstakarra, bukan hanya istakarra semata. Tapi juga menunjukkan adanya Ketinggian Pahamnya? Ya Sehingga kau tidak terwakili maka itu Ya Tentang Istakarrah Artinya tetap ya, Sebagian menolak penafsiran ini Tapi yang benar adalah di pendapat Para ulama bahwa Dia dari makna yang Sah dari Istawa Istakarrah ini Ya yang tidak boleh menafsirkan istawa dengan julus. Kaada. Bahawa Allah duduk di atas arsyah. Ini enggak ada dasarnya sama sekali dari para salaf. Tidak ada dari para salaf dan ini penyebutan hai'ah sifat tertentu bagi Allah yang dia membutuhkan da, dalil. Enggak ada dalilnya. Maka ketika tidak ada dalilnya, jangan ngarang. Karena ini bahaya berkaitan dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Maka diingkari oleh para ulama penafsiran istawa bermakna qa'ada duduk tidak boleh. Ya. Wallahu alam bisawab. Jadi eh, saya kurang tahu mungkin perlu dicek kembali makna bersemayam ini apa-apa saja maknanya ya. Naam. Wallahu alam bisawab. Ya. mana yang lebih dahulu diciptakan oleh Allah swt apakah arsh atau kolam ya enam ini pertanyaan yang juga disebutkan oleh para muallaf perkara akidah ya meskipun diingatkan bahawa perkara seperti ini terkadang tidak memberikan manfaat yang besar dalam hal keimanan ya tidak memberikan manfaat yang besar dalam keimanan dan perkara yang, di yang diperselisikan oleh para ulama' sendiri Mana yang lebih dahulu Sebagian berpendapat yang lebih dahulu diciptakan adalah Al-Arsh Al-Arsh Ya Sebagian berpendapat yang paling dahulu diciptakan adalah Al-Qalam Dan yang lebih menakjubkan lagi Ketika menyebutkan dalil dari masing-masing kelompok Paham ya Dari para ulama' tentu saja Dan ini masalah istihad ya, ya? Dalilnya sama Baik apa? hadis Rasulullah sahih dari beliau Rasul bersabda awwalu ma khalaqallahu al-qalam fa uktub ya pertama kali Allah menciptakan pena maka Allah berkata uktub tulislah wahai pena nah di sini bacaannya awwalu atau awwala awwalu ma khalaqallahu al-qalam Menunjukkan yang pertama kali diciptakan dari makhluk adalah pena awalu, ya bentuknya mutadak awalu ma khalaqallahu al-Qalam yang pertama yang Allah ciptakan adalah pena, jelas ya itu dasar yang mengatakan yang pertama adalah pena. Tapi dengan bacaan awala menunjukkan zarof zaman waktu, yaitu maksudnya pertama kali Allah menciptakan pena belum tentu dia yang pertama tapi begitu Allah menciptakan pena, Allah berfirman kepadanya uktub, tulislah wahai pena faqal famadha aktub, maka berkata pena, aku harus tulis ya Allah Allah mengatakan uktub mahuwa kain ila yawnil kiamah tulislah semua apa yang akan terjadi sampai terjadinya hari kia. kiamat jadi kata awalu memberi isyarat penalah yang perta, pertama tapi kata kata awal menunjukkan dharaf, menunjukkan bahawa perintah tadi berlaku ketika pertama kali diciptakannya pena, meskipun bukanlah, belum tentu pena makhluk yang pertama jelas ya? perbedaan dalam harakat bahaya ini ya? ada khilaf dalam masalah itu kemudian, hadis yang lain yang juga dimiliki dasarkan perkara tersebut adalah Rasul bersabda Inna innallaha kataba maqadir kulli shay'in qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard wa kana ashhu 'ala al-ma' itu Allah Subhanahu wa ta'ala ya menetapkan kataba maqadir kulli shay'in takdir dari segala sesuatu ya sebelum penciptaan langit dan bumi berapa tahun 50 ribu tahun sebelumnya dan Arsy Allah telah berada di atas air. Nah, ini menunjukkan ketika dituliskan takdir, ya, Arsy sudah ada. Berarti dia lebih dahulu daripada Tena, ya. Dan uh, jika saya tidak salah ingat, ya. Yang kedua tadi bawa arch lebih dahulu daripada pena, pena adalah pendapat yang kuat dalam masalah ini. Insyaallah saya rujuk, rujuk, rujuk, uh, rujuk kembali nanti, saya lihat lagi kembali, ya tentang masalah tersebut. Tapi ingat saya bahawa para ulama menetapkan yang roji pendapat tersebut adalah arch lebih dahulu daripada pena. Wallahu a'lam bishowab. Nah, jelas ya. Tetapi kita ingatkan bahawa perkara ini perkara yang memang terjadi istihat di antara para ulama karena dalil, ya. Adapun nas al-qati, nas yang tegas menunjukkan bahwa yang pertama ini maka tidak ada sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua bahwa dia dari perkara yang tidak memberikan faedah yang besar dalam perkara keimanan, ya. Sehingga jangan sampai kita kemudian terlarut dalam perkara tersebut, apalagi masuk dalam perselisian dan sampai menyesatkan yang lainnya. Ya. Maka dia perkara yang sifatnya pengetahuan bagi kita bagaimanapun kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman akan apa yang Allah kabarkan dari perkara-perkara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang dia gaib sifatnya dari kita ya namun kita yakini bahwa Allah setelah menciptakan perkara tersebut dengan ketentuan dalil yang datang dalam masalah tersebut wallahu alamu bissawab nah barakallahu fikum sekira cukup pembahasan kita ya mudah-mudahan kita diberikan Kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahami apa yang merupakan pokok-pokok aqidah lusunna wal jamaah. Untuk kita kemudian berkeyakinan dengannya. Dan semoga Allah mengembalikan umat Islam kepada apa yang di atasnya para sahabat Ridwanullah alim ajma'in. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat. Dari min hajul dari petunjuk Nabi dan tuntunannya. Amin rabbal alamin. اللهم آميتنا على الإسلام والسنة سبحانك اللهم وبحمدك شرّ اللّه إلّا إلّا أن تستغفر طبلك وصلى الله على نبينا محمد وآلِه وصحبه وسلم